מאזינים בפרק זה של הום פודקאסט דה וואטשמן, פודקאסט שחוגג 30 שנים ליצירת המופע ששינתה את עולם הקומיקס וגיבורי העל בשנת 1986, וואטשמן של הכותב אלן מור, האמן דייב גיבונס, הצוואי ג'ון היגנס והעורכים לן ווין וברברה קיסל. הפודקאסט הזה מובא לכם בחסות ודרך על אילון, עלילון.נט, בלוג הקומיקס הטוב בישראל. למי שלא מקשיב, למי שזה הפרק הראשון שלו, דבר ראשון אתם יכולים למצוא את הפרקים הקודמים דרך עלילון או דרך שירות הפודקאסטים הישראלי אייקסט, בכל פרק שלו פודקאסט וואטשמן, אני, תום שפירא ואורח מיוחד, נתמקד בחוברת אחרת של וואטשמן, 12 פרקים, 12 חוברות, בסדר קרונולוגי, אזהרת ספוילרים עומדת איתן, אם עוד לא קראתם את הקומיקס טוב, מה בדיוק אתם מחפשים בפודקאסט על וואטשמן, אני כאמור תום שפירא הכותב של uh, עלילון אני מחבר ספר אחד על קומיקס קיורינג בפוסט מודרן בלוז שעוסק בעבודותיו של אלן מור וכשאני לא כותב ומדבר על קומיקס אני מדבר על קולנוע בפודקאסט הקולנוע שורה שנייה באמצע עם אביעד שמיר. ואיתי האורח של היום ולאדיק סנדלר אני אומן uh, ויוצר קומיקס יוצר בין השאר את הקומיקסים uh, bpd לפני שמגיעות הבחורות הערומות. ועוד דברים נוספים שאתם יכולים למצוא בפייסבוק בחנויות הקומיקס ולאדיק סנדלר. כן ולאדיק הוא אחד האמנים האהובים עליי לא רק בסצנה המקומית אני לא כי כשאני אגיד בסצנה המקומית זה כזה אה טוב בסטנדרטי לא אני זוכר שקראתי את אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שיצ... טוב אני אומר לאחרונה אבל אנחנו מקליטים את הפרק ועד שאלה ייקח די הרבה זמן <laughs> היה לו איזה חמישה עמודים ב-2000 AD 2000 אז אני מניח שזה נחשב <laughs> אבל uh, אני זוכר שישבתי uh, לפני שבאו הבחורות הערומות לפני שבאות סליחה הבחורות הערומות. זה... התחביר של השם הזה הוא אמר, אם ישבתי עם זה בפעם הראשונה ואמרתי וואו זה פשוט קומיקס נהדר ובדרך כלל עד אז כשישבתי עם רוב הקומיקסים הישראלים חוץ מטה מעט כמו נגיד אחים חנוכה שבאו מראש מסטארטים בינלאומיים אתה יודע אתה ישבת כזה זה ממש טוב אתה כזה מתקן בראש כזה אתה יודע בסצנה המקומית וישבתי לא היה לי את הבסצנה המקומית זה קומיקס שנראה נהדר. טוב, החמאת לי ממש. כן, ממש אני שמח שיצא לי לדבר איתך, במיוחד כשאנחנו עוסקים היום בגיליון מספר 5, fearful symmetry שמו, שיצא לאור בינואר 1987. העלילה בגיליון זה, אחרי התקפה מסתורית על אוזימנדיאס, נראה שכל התיאוריות של רורשך לגבי רוצח המסכות נכונה, אבל החקירה שלו והוא עצמו רק מסתבכים יותר. והגילון הזה מגיע כמו כל הגילונות של וואטשמן עם חומר רקע במקרה הזה a man and 15 dead man's chest זה מאמר לכאורה מתוך ג'ורנל שעוסק בהיסטוריה אלטרנטיבית של הקומיקס בעולם של וואטשמן שבו מאחר וגיבורי על אמיתיים הופיעו קומיקס גיבורי על לא נהיה פופולרי ומה שיחליף אותו זה קומיקס פיראטים שזה כאמור הקומיקס שהילד הקטן קורא לו החובה הזאת ומה שחובות האחרות של וואטשמן זה מה שמופיע בסוף הפרק כן, אחד הסיבות שרציתי לדבר איתך באופן פרטיקולרי ואם לא אם לא היית מסכים הייתי רוצה להביא אמן אחר זה כי פירטול סימטרי מכל הגנות של וואטשמן הוא הכי זה שמבוסס על טריק אומנותי אפשר לקרוא לזה אתה יכול לקרוא לזה גימיק אם אתה לא רוצה להיות אתה יכול להגיד תשמע אלף כל זה גימיק אני באופן אישי לא חושב שגימיק זה מילה כזאת נוראית אוקיי כי גימיקים זה כן משהו שמושך קוראים זה עושה קצת ייחוד. וכל עוד עושים את הגימיק בצורה העניינית ומשרתת את המסר מה שנקרא, אז זה יכול mm. לעבוד ומה רע. עושים כן. גימיקים גם בסרטים גם בהרבה דברים, ואם זה נעשה טוב גם ממנטו זה גימיק אחרי הכל, נכון. הכל לא. אז הגימיק של הגיליון הזה הוא שהוא מוצג כל כולו כתמונות מראה. אם אתה לוקח את עמוד אחד ואתה לוקח את העמוד האחרון את 28 ואתה מסתכל עליהם, אתה רואה שהפאנלים עומדים. בצורה אתה יודע זה לא זה לא מדויק אחד לאחד אבל נגיד חלון שמופיע בפאנל הראשון זה, זה החלון שדרכו רושך יקפוץ בסוף החוברת. מישהו שמציץ עם אקדח בפאנל השביעי בעמוד 2 אתה, אתה תיגש לעמוד 27 בפאנל המקביל לפאנל השביעי ואתה תראה שוטר עם אקדח פורץ דרך אותה דלת. נכון זה כמובן לא... מגיע לשיא בעמודים 14 15 עמודים באמצע שבהם יש לנו one shot אדיר שבו. הכל מקביל. בדיוק, זה <laughs> גם לא רק עניין שהפאנלים עצמם הם סימטריים, mm -hmm. וגם ההתרחשות שבה פאנלים, וגם ההתקדמות הסיפורית, הוא נכנס לבניין לעומת יוצא מבניין, הוא מגלה דברים לעומת שגילו עליו, דברים כאלה שהם כן עובדים בסימטריה גם מהבחינה הסיפורית, ולא רק החלוקה של הפאנלים עצמה. ודווקא, הרי רוב הספר וואטשמן, כאילו הגיליונות השונים, הם מחולקים לחלוקה הזאת של התשע. כן. אז דווקא, אז באמת הייחוד הזה שפה הוא שובר את התשע הזה בכמה מקומות ויוצר את הסימטריה הזאת וגם את מה שבתוך הפאנלים. יש לי הרבה שביעיות בגיליון הזה. נכון, יחסית לשאר הגיליונות כן. כמובן. זה אגב גיליון חמש, אלן מור כתב את V שגם שם היו הרבה משחקים עם, עם כפילויות, כי V כשחוצים אותה באמצע זה עוד די סימטרית. אני מניח שהוא לשמור את זה לפרק. איקס אבל זה היה מגיע מאוחר מדי בסיפור. תשמע אני גם תקן אותי אם אני טועה אני לא זוכר מי מהם זה היה אבל הם הכינו את הלאי של החוברת הזאתי עוד לפני שהוא כתב את הסיפור אל תוך הלאי האוטים. אני יודע בבדלות שזה נעשה אני לא יודע אם זה היה רעיון של אלן מור או של גיבונס. קראתי לא לפני הפודקאסט זה עברו הרבה דברים על ההכנה של וואטשמן כולל יש לי פה את הספר וואטשינג דה וואטשמן שגיבונס כתב על התהליך. Uh, אני לא זוכר פרטים מדויקים אבל כן הרבה מזה הרבה מהיצירה של וואטשמן הייתה אלן מור אומר מעבר ל... אני רוצה לספר את הסיפור זה אני רוצה לנסות כל מיני דברים שפשוט לא נוסו בעבר וסביר להניח שלפני שהוא החליט בדיוק איך הסיפור מסתיים הוא אמר אוקיי אני רוצה לעבוד עם רעיון של כפילויות שזה משהו שמדיום הקומיקס יכול לעשות מאוד טוב ופשוט אף אחד לא עושה כי זה נורא נורא קשה. אגב לא רק כפילויות אני חושב שזה הגיליון עם הכי הרבה מאצ' אלן מור. מאוד מאוד אוהב לעשות כאילו אתה יודע יש אה, משהו בסוף העמוד ואז עמוד אחרי זה יהיה, יהיה קאט למשהו שדומה לו אז נגיד בעמוד אה, תשע תשע זה? כן. יש לנו את הפיראט אה, אוכל אה, משהו שהוא אמור להיות אה, בשר של כריש. אה, כן. וזה כאילו מראה הפיראט נכון. בתוך הקומיקס וזה מראה את חוסר האנושיות שלו אתה עובר לעמוד 10 ואתה רואה את נייט-אוול אה, אה, דניאל דרברג אוכל אוף. אתה הולך בסוף עמוד 11, רורשך יושב בדיינר ומשחק עם הקפה שלו ויוצר כפילויות, אתה הולך לעמוד הבא ואתה רואה מישהו פותח עיתון בדיוק באותה תצורה. נכון, ואגב, אם הולכים מהסוף להתחלה של הפרק, mm. אז גם כשהוא פותח את, ה... את הקריאה בקפה הזה, כשהוא פותח את הכפילויות בקפה, אז גם ב... אם אתה הולך מהסוף להתחלה, אז יש לך שם כשהוא פותח אה, עיתון או משהו כזה, בוא נראה איפה היה. דפדוף, דפדוף בפודקאסט, זה בסדר, זה בסדר, אתה מדפדף, אני מדבר. אבל כן, זה משהו, אני הרבה פעמים כשאני משווה יוצרים לבמאים, אני הרבה פעמים משווה את אלן מור לסטנלי קוברי, כי יש משהו גם בטכניקה, הדגש על טכניקה, גם בקרירות, שניהם כאילו אנשים שביצירות שלהם אתה מרגיש מין כזאת קרירות מכניות לגבי, בואו נבחן את ה... ש... את, ה... ש... את הטיפשות האנושית ממבט עליון אלוהי כזה כן. וכן אהבה מאוד גדולה למאצ'קאץ כמובן סטנלי קובריק 2001 בניסא בחלל. המאצ'קאץ הכי מפורסם בהיסטוריה של הקולנוע הקוף הזה שזורק את העצם לאוויר ואז הופך לתחנת חלל שמסתובבת. כן אז אפרופו מה שהתחלת לדבר קצת עליו כן. מקודם על כל מיני טובת ופילוסופיות ורעיונות <אח> שמנסים להעביר לקורא במקרה הזה של קומיקס <אח> אז לפחות זה דעתי האישית גם אתה הבאת אותי פה להביא את הפן האומנותי יותר. אז ככה, אם אני מסתכל על כל הרעיונות והפילוסופיות של אין מור מנסה להעביר ודברים כאלה, הרבה מזה לדעתי מתפספס אצל הרבה מהקוראים. חלק מהדברים, גם אצלי כשקראתי את זה, ורק בדיעבד גיליתי כמה דברים שאמרו לי, תסתכל פה, תסתכל שם, יש הרבה דברים שאתה לא מגלה בעצמך בתוך כדי הקריאה. עכשיו, אני לא נגד זה שמגלים דברים בקריאה שנייה ודברים כאלה. אבל לפעמים יש דברים שהם קצת יותר מדי כבר, אתה יודע, התחכום שלהם קצת הוא ברמה קצת יותר מדי גבוהה. ואחד הדברים שלדעתי הם פוגעים בהעברת המסרים בפרק הספציפי הזה, וגם בוואטשמנט באופן כללי, זה דווקא אומנות. אני מקשיב. זה רק... אתה מבקר את דייב גיבונס. נכון, אוקיי. מי שהיה, אני חייב לציין, אנחנו בשנת 2016. הוא היה הקומיקס לורייט הראשון של אנגליה המבחה המאוחדת הכריזה שיש כאילו מעכשיו מקבילה כמו הפורט לורייט יש הקומיקס לורייט דייב גימוץ היה הראשון עכשיו okay. מחליפים אותו בדיוק כשאנחנו מקליטים בצ'ארלי אדלרד. אז אני רק רוצה שאתה לש... זוכר בכמה פרסי אייזנר וגם פרסי איגל okay, ג'ון yeah, yeah. היגנס כמובן הצוואי. בבקשה בסדר גמור אחרי שקיבלתי את הצלפת השוט הזאתי תקן אותי אם אני טועה גיבון זה גם אחראי פה על הלטרינג אני די בטוח כן הוא גם אחראי פה על הלטרינג ושני הדברים האלה השילוב של האומנות והלטרינג קצת פוגעים בהעברת המסירים ואני גם אסביר את עצמי עכשיו כל מה שאני אומר עכשיו גם כמובן חייבים לקחת בערבון מוגבל ולהתייחס לעובדה שמדובר ברוח התקופה. וקומיקסים באופן שעשו אותם אז לא עושים אותם בצורה כזאת היום וגם אמירות סגנון אמנותי שונה ואיך שדברים נראים היו נראים אחרת אז כמובן שלוקחים הכל בחשבון ועדיין. כשאני מסתכל על וואטשמן באופן כללי וגם בפרק הזה יש הרבה פעמים שאני פותח כפולות של עמודים ויש מלא טקסט וכל פאנל מלא בהרבה פרטים ואתה מוצא כאילו הצורת התייחסות שאני רואה בתור מי שעשה את הקומיקס הזה אוקיי שהוא נתן הרבה יותר התייחסות לכל איך פאנל נראה, מה רואים בכל פאנל, מאשר מה רואים בעמוד הכללי. וזה דווקא די שוטר את העובדה שאומרים שהוא כן התייחס לזה מלכתחילה בבנייה של הפאנלים עצמם. Hmm. אתה מבין למה אני מתכוון? לא, ש... אני, אני מבין, יש, יש תחושה של דחיסות עצומה בעבודות של מור. במיוחד בעבודה הזאת שמאוד חשוב לו להעביר המון המון דברים וכל פאנל חייב לא רק להיות חלק מהסיפור אלא גם לבנות את העולם ויש המון המון טקסטים וסאב טקסטים בעמודים מסוים יש מספיק טקסטים כדי למלא בדיוק אני לא אגיד ברמה דייב סינית כי אף אחד לא מגיע לרמה כזאתי אפילו דייב בידינו כבר יפסיק אבל כן <Pilot> יש, יש המון המון ברברת בקומיקס הזה זה משהו שאצל אישית, כל יוצר אחר הייתי כזה פסילה מיידית כאילו עמוד של נגיד אפילו יוצרים שנייה כמו קורט ביוזיק, כמו קריס קלמונט ואני רואה קודם של טקסטים ואני אומר הגזמתם. כן. אצל אלן מור אני מודה אני נותן ויתור כי לפחות בשלב הזה של הקריירה כי הטקסטים טובים, הוא מטביע את זה בטקסטים אבל מה שנקרא לא מותר. או עוד דוגמא מאותה תקופה בדיוק, פרנק מילר שהיה לו את הפואמות הסט... סטקטו המוזרות שכזה, בטמן נופל וכזה. אני נופל ונשבר והשבירה היא צליל העצמות והעצמות הן צליל הכאב והדם והרוח הזורמת בו וכזה אבל מותר לו כי הוא פרנק מילה והוא היה אז ממש טוב בזה. אז אני מסכים איתך ואני גם מסכים עם העובדה שהטקסטים פה הם טובים וכשאתה קורא את זה אתה באמת נשאב לזה אבל כשאתה מעמיס לצד כל הטקסטים הרבים האלה אתה עושה כל פאנל. מלא ב... אתה יודע, אתה משקיע ברקעים באותה מידה שאתה משקיע בדמויות שמקדימה, mm -hmm. את אותו הדגש שאתה שם עליהם, יש הרבה פרטים. אני מצאתי את עצמי, כשאני קורא את וואטשמן באופן כללי, כן, וגם בפרק הזה, מתעמק הרבה בכל פריים, אוקיי? וכאילו עובר מפריים לפריים לפריים, לפריים וכשאני ככה לוקח במבט אחור, כשאני פותח כפולה חדשה, יש לי ממש כזה בלבלות בעיניים, הרבה בלגן, הרבה דברים, זה יוצא מפוקוס לדעתי. יש מקומות שזה כן עובד שזה שקט יחסית. בדיוק, כשיש שקט, כשיש לך גם קצת דיבורים, למשל בעמוד 2, יש לך קצת דיבורים ברמה סבירה, אבל הרקעים, אתה יודע, הוא בוחר במה להתמקד, הוא בוחר על מה לתת את הדגש, יש לך גם את הסימטריה הזאת של הדימויים שהוא מציג, עם המדרגות, משני, בפינות, החלונות, הוא מוביל, הוא מוביל ש... את הכול. אתה את רואה, רואה, רואה. שדאי גימונס בנה... באיורים ובדגם את הבניין את הדירה הקטנה הזאתי לפני שהוא התחיל לצייר ושזה לא, לא סתם כזה מה שנוח לעמוד זה כזה אוקיי איך הדירה נראית ועכשיו איך הם נעים בתוך הדירה בתוך החלל הקטן והצפוף הזה. נכון מאוד לעומת זאת כשאתה ממשיך הלאה אני מסתכל למשל אני פותח את כפולה 10-11 שיחסית עוד יש שם פאנל אחד שהוא רחב בלי כן. טקסט בכלל ועדיין ואתה יודע כאילו אני מסתכל על זה זה כאב ראש אחד <אד> לא נורמלי <אד> זה דעתי לפחות לא, לא, לא זה עכשיו, זה... גם את הצביעה, אוקיי? Okay? Mm -hmm. uh, ברוב וואקשוויין, אני חושב שהוא כן צבוע טוב. אל תבינו אותי לא נכון. אני חושב שהוא כן צבוע טוב, ויש איזו אמירה גם של הסגנון הצבעוני, אתה רואה שיש שם איזו אמירה? במיוחד בהשוואה למה שיצא באותה תקופה של שנות ה-80, שהיה שם צביעות שאני פחות מתחבר אליהן. הרבה יותר שטוח בשנות ה-80. לפני, לפני שקלטנו את הפודקאסט דיברנו קצת על, uh, שתי, על הצביעה המחודשת של... Uh... The Killing Joke נכון שאת הצביעה המקורית של The Killing Joke צבע ג'ון היגנס שהיה צביי של וואטשמן שכמובן וכמובן The Killing Joke נכתב על ידי אילן מור אז הנה לך סימטריה <laughs> ואז בבריאן בולנד המחור שעשה את העפרונות ב Killing Joke 20 שנים אחרי זה ואמר nah, אני לא אוהב את זה וצבע את זה מחדש לפי רצונו בצורה הרבה יותר מודרנית. כן שלטעמך זה היה טוב דווקא ולתמיד זה היה רע אם כי כמו שם גילינו כל אחד אינו פשוט קרא את הגרסה שהוא אוהב ראשונה זהו זה, כזה... זה, <ש> זה... <ש> קשה להגיד דברים זה טוב או רע זה גם הרבה עניין של טעם כמובן <כן> אבל כן אתה יודע כשאתה כשאת... כשאת עושה צביעה בטח בקומיקס לדעתי לפחות הצביעה היא לא רק כדי למלא משטחים ודברים כאלה כן יש לה איזה אמירה עם האווירה מסוימת <כן> ושוב אני חוזר ואומר ברוב וואטשמן uh, זה כן צבוע טוב וכן זה עובד יפה ויש דגש מסוים. אבל יש הרבה, כאילו יש כמה עמודים שאתה רואה כל מיני צבעים ברקע קופצים מקדימה, מאחורה, פתאום החלטות צבעוניות שאתה לא מבין למה הוא עושה אותם. זה דעתי לפחות. לעומת זאת, גם יש לך עמודים שהם אולי טיפה משעממים מבחינת הצבעים. אני מסתכל על עמודים 4 ו-5, שכפולה שלמה ביחסית שני צבעים. סגול וצהוב כזה. כן, דרכן. ש... בדיוק, שגם, שגם הירוק עצמו אני פחות הייתי הולך על הצבע הזה, אבל אתה יודע זה קצת כאילו אתה יודע קצת כבר מתחיל לאבד טיפה עניין, וגם יש שם את כל הפאנלים שהם חוזרים על עצמם, ששוב כשאתה עושה גם את זה וגם את זה וגם את זה זה כן יוצר איזה אפקט באופן כללי. היית מדמה את קצת... זה לנגיד משהו כמו קיר הסאונד המפורסם, האספקט, זה, זה, זה שיטת הקלטה של פיל ספקטור, בשנות ה-60 שהיה, מאוד חשוב לו להמם את הקורא, במין כזה עוד ועוד ועוד, ואתה אומר לי כזה, אותם פרטים, אותם דילוגים, עודף של טקסטים, ואני כזה, כן, הוא קצת מנסה לאלף את הקורא, ותראו מה אני יכול לעשות. בדיוק, אתה מבין? קצת יותר מדי, כאילו, אם אתה לוקח את כל אחד מהאלמנטים האלה... בפני עצמו אז אני מסכים הטקסט כתוב טוב mm. ויש הרבה טקסט וזה בסדר ואני מסתכל על כל פאנל בפני עצמו וזה נראה טוב והוא משקיע בפרטים והוא מצייר טוב והוא יודע לעבוד עם קומפוזיציות הכל טוב אבל כשאתה מסתכל על תמונה כללית כאילו קצת mm. קצת מרגיש שהוא לא עשה את הצעד אחורה או שאולי דווקא בפרק הספציפי הזה הוא עשה את הצעד אחורה בהתחלה ושכח mm. אותו. זה כן זה מחבר לשני דברים כמו שאמרת זה עניין של רוח הזמן ווואטשמן אחרי הכל שינה את רוח הזמן כאילו נכון. יש לפחות כשזה מגיע לאמריקה ואנגליה יש את הקומיקס עולם הקומיקס לפני וואטשמן ועולם הקומיקס אחרי וואטשמן והשניים לא אותו דבר כי וואטשמן אחרי הכל בא במידה רבה לשנות במידה רבה להראות שהקומיקס הוא מדיום ספרותי ולכן זה קומיקס ספרותי אבל העניין הוא שקומיקס זה לא ספרות. ו... <אז> אני, נכון. אני לא יודע אני לא יודע כמה אתה טורח לקרוא מבקרי קומיקס מחול וכאלה אני אתה יודע בתוקף אני לא אגיד עבודתי <laughs> לא בתוקף תחביבי אני קורא הרבה הרבה ביקורת קומיקס ואני שם לב לתנועה בחמש שש שנים האחרונות. שיותר אומרת לו לא, בוא נחזור לפופ קומיקס בוא נחזור לצבעון במידה רבה לצבעוניות ולפשטות שזנחנו אחרי וואטשמן כי בעצם זה משהו שקומיקס יכול לעשות שספרות לא יכולה לעשות. בכל הקומיקסים האלה שנורא רוצים להיות ריאליסטיים וכבדים ולהביא אותך בפרטים ולהראות אה ah, תראה אני בדיוק כמו הרומן בין 1500 העמודים הזה ש... שמישהו כתב על החיים בלונדון המקטוריאנית. <laughs> <"My and More." laughs> ניסיתי לקרוא את הרומן החדש שלו ג'רוזלם ולא הצלחתי זה, <laughs> <laughs> זה, זה, זה, זה קצת רגיש כמו התזריט של הקומיקס שלו זה כזה 1200 עמודים של המסוים אני כבר די. <laughs> אז כזה אז, אז, אז הרבה מבקרים אומרים לא אבל למה. fucking heavy man כאילו אתה נכון נכון יש, יש הרבה יש הרבה אמירה ובאופן אירוני המאמר בסוף החוברת שבו מבקרים קומיקס פיראטים מאותה תקופה הם מדברים על משהו שהוא המקבילה של וואטשמן לקומיקס גיבורי על שיצא באותה תקופה יודע, קומיקס גיבורי על רגיל כאילו, בעולם שלהם קומיקס פיראטים זה כמו קומיקס גיבורי על והם מבקרים מישהו שהיה אתה יודע אמן מאוד הם מבקרים את the black friders והם אומרים זה היה סדרת קומיקס מאוד טובה וואטשמן של העולם הזה זה מקבילה ל... עוד פעם, דרדוויל של מילר או... או The Question של דני יוניל, זה כזה סדרת גיבורה סדרת גיבורה מוערכת לתחומה אבל לא משהו שיכנס לרשימה של העולם הזה של ה-time של 100 יצירות הספרותיות הגדולות של המאה העשרים. כן. והנה זה בעצם אומר משהו נכון העובדה שוואטשמן נכנס לרשימה של היצירות הספרותיות הכי גדולות למרות שהוא לא עוזר ספרותי הוא קומיקס. נכון אוקיי כן, מקבל, מקבל את הטיעון הזה. אני אגיד לך גם אפרופו אם כבר הזכרת את כל הסיפור עם הפיראטים שם שאם <אח> אני כבר אתה יודע יש את הסיפור של המקביל שקורה בוואטשמן <אח> הקומיקס בתוך <אח> קומיקס. <אח> <אח> שאני אגיד לך אתם אתם, אתם את האמת לפי דעתי האישית הוא מיותר לגמרי, <ileyim> <gum> אתה מבין? הוא כאילו, זה אם דיברנו מקודם על העניין של קצת להתאמץ ולהתאמץ להעביר את המסרים שלך עוד ועוד ועוד, זה ההוכחה לזה, כאילו, למה אתה צריך את זה שם? כאילו, איזה מסר הוא כאילו נותן לך, אם לא הבנת מה אני מנסה להגיד לך פה, אז אני אגיד לך את דרך עוד מסרים. במיוחד שבמאמר עצמו שמופיע בגיליון חמש, כל מיני מה קורה לפיראט בגיליון, שיקרה בגיליון 11. וואו. זהו, אתה מבין? ספורטר זה אלן מור. עכשיו זה קצת מרגיש לי, אתה יודע, אתה כל הזמן קופץ, כל הוואטשמן הזה זה קפיצה בין סיפורים של דמויות שונות, ופתאום אתה מוסיף עוד משהו, ועוד משהו, ועוד משהו, קצת מתאמץ מדי. בוא נגיד ככה, אם אנחנו כבר מדברים על הדברים האלה. כן, גרנט מוריסון, שהוא לא חבר גדול של עבודותיו הוא כתב פעם ביקורת על וואטשמן שהוא אמר שהקומיקס הזה נותן לך אני מנסח מחדש כמובן לא מילים מדויקות כאילו זה מול הפנים זה קומיקס שנראה כאילו מאוד חכם אבל הוא בעצם מתחכם כי ועוד אני לא, אני לא מסכים איתו בהכרח אני חושב שוואטשמן זה, זה קומיקס מאוד חכם. גם גרנט כן. מוריסון כן. שידבר על התחכמויות לא, זה, לא <laughs> זה, זה קומיקס שכל כך מנסה להרשים אותך וכל כך כזה היי תראו את הכישורים שאני עושה לדוגמה אנחנו מגיעים 12 נגמר בפאנל דיבור מהצד שכזה מישהו אומר it's our curse to see every them connection, every them link ואז אנחנו קופצים לפאנל הראשון של עמוד 13 ואנחנו רואים את אוזמנדיאס קושר את הקאפלינס שלו את החפתים שלו ואתה כזה אוקיי כן זה, זה, זה, זה, זה מתחכם זה כזה אה ראית מה עשיתי שם אבל. מה הקשר של זה? זה בדיוק חפתיך, ו... חפתי... מעבר לעובדה שהמילה, שכ... <laughs> שהמילה לינק קשר מופיעה בכף לינקס, מה הקשר, זה כזה קצת מה הקשר. זה בדיוק מסוג הדברים שעכשיו אם <laughs> לא היית אומר לי את זה לא הייתי יודע, כן. לא הייתי שם לב לזה בכלל, <laughs> בגלל <laughs> כל הבלאגן שיש מסביב אתה מבין <laughs> כאילו... עכשיו הסיבה ש... וזה משהו שהופיע, טרחת <laughs> לגרום קומיקסים של מור בנגיד העשור האחרון, הרבה אנשים כבר, הרבה אנשים הפסיקו. האמת שאני אין. לא קראתי הרבה של מור, אה, אין, אין, אין בעיה, אני, זה משהו, הוא ומוריסון ש... זה mm. צוות חבץ שאני, אתה יודע, בהכסי אהבה שנאה כזה. אין ספק, <laughs> <אין אין>. ש... <laughs> זה, זה משהו שאת וואטשמן אני עדיין אוהב, ואני עדיין אוהב כי למרות, גם אם אתה לא שם לב להתחכמויות, וכשהייתי, קראתי את זה לראשונה הייתי, אני חושב, בן 14 או 15, לא שמתי לב לרוב הזמן, אבל זה הסיפור טוב, והדמויות נכון. טובות, וזה כזה, והאומנות יפה, ו... ויש שם הרבה, והטוויסטים נהדרים, וזה, זה, גם אם אתה לא שם לב זה עדיין עובד, בעוד היצירות המאוחרות שלו, אני אקח את 2005, את ליגת אקסטרה אורדינרי ג'נטלמנט, The Black Dossier, okay. זה החלטה שלישית בסדרה, בתור הרגע שבו ההתחכמות הפכו ממשהו שאתה יודע, מוסיף טיבול לסיפור, זה כזה, אה, ah, אתה קורא את זה שוב, זה כזה, וואי, לא שמתי לב, זה נורא מגניב, למשהו שהוא הסיפור, כי ליגת אקסטרה אורדינרי ג'נטלמנט, The Black Dossier, זה פשוט כאילו, <שורה>, שורה של סיפורים שבו אלנבר משתעשעים סגנון של כל מיני כותבים זה כזה הנה מה קורה עם מחזה אבוד של שייקספיר ואז הוא מחקה את שייקספיר והנה סיפור נעלם של אייג' פי לאבקרף פוגש את ג'יבס uh, ורוסטר והוא מחקה <laughs> את הסגנון של ג'יבס ורוסטר וכזה והנה אנחנו מציירים תיכואנה בייבל והוא ראש מכניס כאילו תיכואנה בייבל לדמויות היסטוריות באמצע וזה כזה כן זה מאוד מרשים שאתה יכול לחקות <laughs> חוזר לזה הן מופיעות לעשר עמודים הראשונים וחוזרות לעשרים עמודים האחרים ובאמצע 100 עמודים של קשקשת. כן. וזה ביקורת שאני מבהיר על מור המאוחר לטעמי מור הזה מור הצעיר יחסית לא נמצא שם. אוקיי okay, אני mm -hmm. מסכים איתך גם אני תשמע אני כן מסכים בעובדה שהקומיקס הזה עובד טוב גם אם אתה לא מכיר את כל ההתחכמויות ולא שם לב. ועובדה שאני קראתי את הקומיקס הזה ואהבתי אותו ואחר כך רק בדיעבד למרות כאילו רק בדיעבד גילו לי כל מיני דברים והצביעו לי פה על כל מיני דברים של לשים לב ודברים כאלה כאילו זה כן זה מוסיף לך עוד משהו אבל כשאתה רוצה להעביר כל כך הרבה ובפועל מצליח להעביר כמות יחסית קטנה אז עדיין יש איזה בעייתיות לדעתי אתה מבין מבחינה רעיונית. אז נכון שהסיפור עובד טוב אבל אתה רוצה להכניס כל מיני עניינים ויזואליים מעניינים ודברים כאלה וכשאתה מעמיס הרבה אז הם הולכים לאיבוד, אז כאילו, אוקיי. האמת זה את הקומיקס פיראטים עצמו אני דווקא מאוד מאוד אוהב פה אני יודע שהרבה אנשים אתה לא היחיד אתה לא היחיד אגב הרבה אני רוצה לדבר הרבה על וואטשמן באינטרנט כי זה אני והרבה אנשים בעיקר בני קומיקס מחו"ל כזה. אה כן וואטשמן אחלה קומי, זכור לתמיד עליהם מהפיראטים המעצבנים האלה. אז אתה לא היחיד אתה בהחלט לא היחיד בקטע. תשמע זה פשוט מרגיש לי כזה אני אני מבין אם אתה מנסה לקרוא את זה רק בתור מקבילה לסיפור הראשי ואתה כזה כן אתה מספר לי משהו שאני כבר יודע.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 והבחירה שנעשתה פה של חצי פרק פה, פרק פה, פרק שם, לדעתי היא בחירה שלא משרתת את הרעיון טוב. אני הייתי שם, נניח באמצע, או אפילו עושה הקדשה של אחד הגיליונות, שיהיה רק הסיפור פיראטים, באמצע הסיפור. הפסקה מכל מה שקורה בוואטשמן, ופתאום יש לך את הסיפור פיראטים, שאתה מנסה להעביר בו את זה, אתה מרמז על מה שיקרה אולי. זה בהחלט השוק להקוראים, הם פותחים את גיליון לחמש ומשהו. נכון, פתאום כאילו ואז אתה, ואז אתה גם מעביר את הסיפור פיראטים טוב ואתה גם mm. לא, לא קוטע את הסיפור הטוב של וואטשמן לטובת כל מיני דברים שמסבירים כבר את מה שאתה יודע. אתה מבין? Mm. צד שני, העובדה שאנחנו, הפיראטים, הסיפור פיראטים חשוב להופעה של שתיים מהמדינות המשניות היותר מעניינות בסיפור, הרוכל עיתונים והילד, ה... והילד הקטן שיושב וקורא את זה, והדמויות האלה חשובות, אני, אני מניח... אגב אני מקליט אני אישית מקליט את הפרקים האלה out of order אני כמו דוקטור מנתן נע ונע בזמן <laughs> אני, מי שפנוי להקליט אצלי אני כזה אה, אוקיי בוא נקליט היום אז אני מקליט את פרק 6 ואז את פרק 5 ואז את פרק 12 ואז את פרק 1. כן. אני לא יודע. אתה כמה פעמים <laughs> אני אחזור <laughs> על דברים ולאנשים <laughs> שיעזינו לזה ברצף אם, אם, אם מישהו יתרח. אני, כזה, למה הוא אמר את זה כבר פעם שעברה ואני מצטער <laughs> מבחינתי יכול להיות שאמרתי את זה בעתיד ויכול להיות שאמרתי את זה בהפרש של אני לא מקליט הדמויות הדמויות הדמויות האלה שמופיעות פשוט ברקע של ניו יורק או בפורפון של ניו יורק שוט... זוג הבלשים אה... כאמור החברה בדוכן העיתונים לגמרי ו... הלסביות הזוג הלסביות שרבות כאילו לאורך אה, ברקע של הגיליונות הם חשובות כי הם המפתח ללמה בסוף מה שיקרה בסוף בידאו, של וואט'מן אגב שאמרתי ספוילרים ספוילרים אנחנו חופשים לספיילר. את כל וואטשמן למקרה שלא היה ברור מהפרקים okay. הקודמים. <laughs> ש... שהעיר ניו יורק מושמלת בסוף. האימפקט שם רק בגלל שיש דמויות שאכפת לך מהן. והסיבה שאחד הסיבות שהסרט של וואטשמן לא עבד לי. הוא עבד לאנשים מסוימים, לארבעה אנשים, לא. אחת מהסיבות שלי הוא לא עבד זה ש... העיר ניו יורק מופלית בסוף וזה כלום זה כמו ההשמדה של אה, הכוכבים בסטארוורס שכזה מישהו לוחץ על כפתור ואומרים לך הכוכב הושמד אתה כזה אני לא מכיר אף אחד שם. המוות היה אבסטרקטי לחלוטין בשבילי אז כאילו היית אתה אתה אתה ש... יודע, בתור אחד שדווקא אהב את הסרט ממש. Mm -hmm. כשאתה אומר זה עכשיו אז אני כן מבין כי, כי זה ברור שאי אפשר להעביר בסרט את כל מה שעובר בקומיקס okay. זה לא שאלה זה לוקחים הכל בפרקורציות. אבל כן עכשיו עכשיו שאתה אומר לי את זה אני באמת חושב שזה באמת אחד הדברים שכן היו די חסרים בסרט כאילו אני מסכים איתך בקטע הזה אתה רואה את הילד לחצי דקה והמוות. המוות הזה שהוא אמור להיות האנטיתזה למוות המוני שהיה בקומיקס לפני זה אתה יודע כי גם בקומיקס הכוכב קריפטון התפוצץ ואתה כזה אבל מה אכפת לי מקריפטון אני מכיר רק את קלאר קן והוא בסדר. תשמע אני כך. מסכים איתך במאה אחוז בכל הדברים שאתה אומר אבל mm -hmm. אם אנחנו חוזרים רגע לסיפור עם הפיראטים והחבר'ה שבדוכן העיתונים אני לא חושב שעצם העובדה שאתה מראה את כל הקומיקס של הפיראטים אה, כאילו מתחבר לך לעובדה שאתה יכול להראות אותם גם בלי קשר לזה הרי כשהם מדברים ביניהם אז יש את האינטראקציה ביניהם והקומיקס הוא, הוא אחר כך אתה מבין יש לך את האינטראקציה לא, זה, זה, זה, זה, זה מאפשר לך להציג אותם אתה צריך לראות את הבחור הזה ואתה צריך תשמע, אני, אני חושב שאפשר היה איכשהו למצוא לזה איזה פתרון אחר, בוא נגיד ככה. Yeah. כי הפיראטים הזה קצת uh, קטוע לי באמצע, כאילו קצת ממש מפריע לי. Yeah. אגב, uh, מדברים על כאילו בדיחות שבאמת אף אחד לא יבין, אין לי מוקרא את זה okay. 27 פעמים, <laughs> ומכיר את הפרטים האישיים של אלמור בעמוד 21. שהיא אה, נהגת בחיים אזרחיים שלו? לא, הגברת, הגברת הלסבית שתמיד מחזיקה קיסנדו פרס, כן. או, או שזה אמור להיות כזה סיגר מוערך. היא מציגה, אה, היא מבקשת מהבעל הדוכן שיתלה פוסטר של גיי וומן אגנסט רייפ גוואר, ואלן מור באותה היה, או אפילו קצת אחרי זה, הקים את ארג, שזה ארטיסט אגנסט רייג'ינג הומופוביה. אוקיי עם מידיה, משהו כזה, זה כזה, ארג, עם כל מיני מנהיגים של חיים, ואני כזה, ואם אתה לא יודע שגוואר זה גם שם של להקה בעולם האמיתי, שאני לא יודע איזה בדיחה עליהם, זה, כן, זה להקת מטאל קנדית. וואלה, <laughs> אז <כזה>, אני לא ידעתי <laughs> את זה. או שהם באו אחרי זה, יכול להיות שגוואר הושקעו <laughs> מזה, <laughs> אני <laughs> לא יודע, <laughs> גוואר זה להקה די ותיקה, אז אני לא בטוח, <laughs> וזה כזה, יש פה כל כך הרבה דברים שאתה יודע, אתה לא, אתה, לא, אתה לא בטוח למה מתייחסים ולמה לא, ויכול אחרי זה שאנשים הצביעו לו על כל מיני דברים בקומיקס ואמרו אה לזה התכוונתי פתרנו את הלומה והוא אמר לא לא שמתי לזה לא שמנו לב אפילו שעשינו את זה אבל מגניב שאתם שמתם לב. כן זה קורה דברים כאלה זה כזה הם היו כל כך עמוק בתוך היצירה שמשכרה הגיליון הזה אחרי הכל מדבר על הקשרים הסמויים שאתה לא רואה בין דברים כן כן אז לפעמים אתה מרגיש שור איך את הקשרים האלה כבר לא אתה יודע, נהיו אמיתיים בעולם הרגיל, שהקוראים שמו לב אליהם בלי לשים לב, זה מין כזה, הקומיקס מוכיח את התזה שלו מחוץ לעצמו, שזה נהדר ומפחיד. יש בזה משהו. כאילו, בין מוריסון בילה שנים בניסיון להגיד, תראו איך אני שמש שלי לעצב את המציאות, ולא, הם עשו את זה כבר כאן, כאילו, כי אתה, אחרי שאתה קורא דבר כזה, אתה בעצמך מתחיל לראות כל מיני קשרים בקומיקס ואז מהקומיקס בעולם, נכון? לא מעט כאלה, גם, זה, גם צופים בקולנוע או דברים כאלה, אנשים שבוא נגיד שהם צופים ביצירות של אומן מסוים, לא משנה באיזה מדיה או פורמט כרגע, שלפעמים קצת מרגיש, איך אני אסביר את זה, כאילו אתה מרגיש קצת טמבל. כאילו אתה לא מספיק מבין את מה שהאומן רצה להעביר וזה מוריד לך מהיצירה כאילו אתה אומר מה הוא מתנשא עליו ודברים כאלה יש הרבה שכן uh, מרגישים את זה גם לגבי וואטשמן. יצירה שלא עובדת בלי ספר פרושים היא יצירה גרועה. הסיבה שאני לא חושב על זה על וואטשמן כאמור זה כי אתה יודע. כי גם הרמה הכי פשוטה שלו הר... עובדת ממש טוב. גם, גם כאילו. ברמה, הוא עובד גם ברמה הבסיסית הוא עובד יותר נכון. טוב לטעמי אתה מבין את כל הדברים אבל הוא לא הוא... אתה לא צריך מפתח כן. Fucking פיניגנזווייק זה גרזת הפונו לפיניגנזווייק. עכשיו צריך מפתח כדי להבין את התייחסויות שלו. אוקיי אז ב-20 ומשהו דקות שאנחנו מדברים הוא הביא קולנוע וצפיל ספקטור ועכשיו את ג'יימס צ'וייס. למה לא? אנחנו באנו לדבר על קומיקס. כן כן. אוקיי אתה אתה היית מין כזה קטגור ואני הסנגור או שזה להפך, הקטגור זה ההגנה. אז מה אתה אומר שאני בהתקפה? אני לא זוכר. אני גם יש לי הרבה דברים טובים להגיד שלא תבין לא נכון. אני פשוט אני מתאר לעצמי שברוב הפודקאסט בפרקים שכבר הקלטת ושתקליט ניתנו די הרבה מחמאות לוואטשמן ובצדק. כן. אבל אני כן חושב שיש גם קצת ביקורת. זה חשוב אחד הדברים החשובים שדנים במשהו שהפך להיות חלק מהקנון. זה לזכור ששום דבר לא מושלם, כן? כאילו, אין, אין, אין דבר חף נפגם. ו... ברור, אני גם אגיד לך גם מה, אתה הבאת אותי במיוחד לדבר על הפרק הזה של הסימטריה מבחינה אומנותית. עכשיו, אני יש לי מלא דברים להגיד מבחינה אומנותית על כל Watchman, אה, בכל פרק, אבל נכון שיש פה איזה, כמו שאמרנו בתחילת ההקלטה, שיש פה איזה גימיק, mm -hmm. אז אתה יודע, אז הדרך הראשונית להתייחס לגימיק הזה זה וואו, עשה סימטריה. אבל אם אתה לוקח עוד שלה ובודק אוקיי אז עושה סימטריה אז זה עובד זה לא עובד זה משרת אותו זה לא משרת אותו לבחון אם הגימיק הזה באמת עושה את העבודה כמו שצריך. ובגלל זה אנחנו מדברים פה על כמה דברים אז באופן כללי אני חושב שזה גימיק טוב אבל כן יש לו פאקים יש לו דברים שלא עובדים טוב. אני גם אגיד לך עוד משהו החלוקה באופן כללי לתשע שהולכת שעוב... לאורך כל וואטשמן mm -hmm. ודווקא בפרק הזה כמו שאמרנו היא כן נשברת לפעמים. אז גם לחלוקה הזאת, אתה יודע, אם, אם אתה עושה את החלוקה הזאת רק כדי לעשות חלוקה, זה, זה משהו אחד, זה כאילו הקטע שלך, אתה אומר, זה הרשת שאני בונה, ואני עושה חלוקה לתשע. עכשיו השאלה, אם אתה יכול לקחת את זה לשלב הבא, להשתמש בחלוקה הזאת, להעביר דברים מעניינים. יש מקומות בקומיקס שהוא משתמש בזה, למשל, אם אני מסתכל בפרק הספציפי הזה, אני מסתכל על העמוד הראשון, אוקיי? אז כן. אני רואה איך החלוקה לתשע עובדת טוב מהבחינה החזותית. שהוא רוצה להעביר את העיבוב של המנורות של הלאון האלה. לא רק זה, באופן כללי, כשאלן מור עושה עמודים, כשאלן מור וגימנס עושים עמודים שהם כמעט שקטים, והם נשארים עם התשע, אתה מרגיש את המנגינה הטבעית של איך שהפאנלים מתנהלים, זה ממש, זה משהו שאני אגיד בכל הפודקאסטים, אתה יודע, איים בקפנתם, אתה ראש כהן כמו שהצפיר, אתה יכול לקרוא את הפאנלים בתור 1, 2, 3, אתה, אתה, ואז הפאנל הבא. טה טה טה ולא רק זה אתה יכול לקרוא אותם גם בטורים ואתה עדיין מצליח להבין פחות או יותר אם אתה חוזר לעמוד הראשון זה כזה אם אתה מסתכל על הטור הראשון ואתה כזה ah, אני עדיין יכול להבין פחות או יותר מה קורה פה אני עדיין יכול כן. לראות את, שמובי, את הכניסה שמובילה לבניין ברחוב המוזנח כאילו. נכון <אז> וגם בדרך כלל כשעובדים עם חלוקה לתשע בקומיקס. <עד> אז כשקורא פותח את העמוד או את הכפולה, העין הדבר הראשון שהיא הולכת אליו זה אל, ה, אל, ה, אל הפאנל שבאמצע. <עד> כי זה ככה עובד, אלא אם כן אתה שם דגש במקום אחר ממש חזק ממש הבדל חזק. שאם אני מסתכל למשל על העמוד השני אז גם אתה רואה איך הוא עושה את השימוש הנכון בזה, שאתה רואה את האקדח. <עד> שזה כאילו ההפתעה <עד> <עד> הדבר המעניין בכל העמוד הזה זה בעצם האקדח. אוקיי? זה איך שהוא בהתחלה מגיע אל האקדח ואחרי זה שהוא הולך בחשש עם האקדח אבל זה הערך המוסף בעמוד הזה אוקיי mm. okay? בעמוד שאחרי זה לדעתי זה גם עובד טוב כי מה שיש שם זה בעצם הכניסה שלו אל החדר הבא אוקיי okay? שזה שוב שזה עמוד הפאנל שבאמצע למרות שאתה מסתכל על החלוקה הכללית אז מה, ש... מה שכן יקפוץ לך בעין לפחות לי קופץ בעין זה דווקא הפתק שבסוף. אוקיי? Okay, כי שם הוא שם את, את, את הדגש היותר גדול. יש כזה מין כזה שוט מאוד חזק של צבע ותאורה. בדיוק, וטקסט, שזה כן. תמיד מושך את העין. אז אני חושב שזה דווקא שימוש לא כזה נכון בחלוקה של תשע. Mm -hmm. אתה מבין מה אני אומר? כאילו, אם היית בונה איכשהו את הסיפור שהפתק הזה יהיה באמצע, אז הרשת שבנית mm -hmm. לעצמך הייתה משרתת לך את הסיפור בצורה יותר טובה. זה לא מוזר, זה לא היה דברים שונים על שאנחנו קוראים קומיקס, כי אני דווקא, אני דווקא הולך אוטומטית, כשאני מנסה לחשוב על זה עכשיו אני חושב שאני הולך אוטומטית עם איך שהם גוררים אותי אבל אתה זה אשכרה כאילו אתה קורא כמו אמן ואני קורא כמו מישהו שהוא <laughs> סטודנט לספרות וזה כזה איך אתה מתחיל? לא אתה, אתה הולך אוטומטית איך שמוליכים אותך זה <laughs> ברור השאלה הדרך שבה הם מוליכים אותך זה הדרך הטובה ביותר <laughs> להעביר את המטר שלהם. אני, של אני של עכשיו להם. לא בטוח זה כמו, <laughs> זה, זה, כמו, זה כמו הדבר הזה שאומרים לך כאילו. אתה יכול אתה יכול אתה יודע אם אתה יכול לעשות את אחד ושתיים ביחד אתה כזה כן כל עוד אני לא חושב על זה. כי ברגע שאתה מתחיל לחשוב על איך אתה עושה משהו אתה מאבד את האינטואיטיבית. אוקיי נכון. עכשיו שאמרת לי אני כזה מתחיל לחשוב רגע אני באמת קורא את זה ככה לא, אני, אני, אני אוטומטית כאילו האנשי עכשיו קופצת למרכז העמוד של כל פאנל נכון אז כנראה... אם נעשה את התרגול הזה, זהו אז בוא אני אגיד לך כאילו אני חושב שכן עכשיו אם אתה עושה את התרגול הזה בוא נלך למשל לעמוד 11 אוקיי? mm -hmm. ש, שלדעתי לפחות כשאתה פותח את העמוד בפעם הראשונה אז העיני ישר קופצת אל הימנית העליונה. ששוב שיש לך הכי פחות דברים שמפריעים יש לך כתם גדול עם המסכה של רורשה אבל כשאתה מסתכל על הפאנל שיש לך באמצע זה הגרפיטי הזה של הדוק שלך. האמצעלי ראשים כן? כן בדיוק שחוזר על עצמו לאורך הקומיקס הרבה פעמים שלדעתי אם הוא היה מוצא דרך להדגיש את הפאנל הזה האמצעי. בצורה יותר טובה בין אם זה ברקעים שמסביב או איך שהכל או ששאר הפאנלים שהאחרים איך שהם נראים זה לדעתי מעביר את המסר בצורה הרבה יותר טובה. כן אבל כמו שאמרנו יש את הקטע עם המאצ'קאט שאוטומטית גוררים אותך מפאנל אחרון לפאנל ראשון בין כול כפולה אבל זה אתה יודע זה איך ש... ושוב אני אגיד לך גם משהו על המאצ'קאט הזה okay, אוקיי? Okay, כן. שכשאתה כשאתה עושה את זה ברגע שאתה שם את, את הפאנל שאתה רוצה לעבור ממנו אליו. ה... אתה שם אותו בתחתית העמוד מימין, ואז כשאתה מחליף עמוד, אז מצד yeah. למעלה משמאל, זה לא עובר בצורה הכי חלקה שיש. למשל, אם זה היה אה, בעמוד שאחריו, כאילו כשאני פותח את הכפולה באותו מיקום, זה היה עובד לי יותר טוב. כי מה הדבר הראשון שאתה רואה כשאתה פותח קומיקס? אתה רואה את הכפולה, אתה לא רואה את הפאנלים הבודדים. Mm -hmm. אתה מבין למה אני מתכוון? אבל בוואטשמן יש מעט מאוד כפולות. כן. Uh, כן, תשמע, הכפולה המרכזית כן. של הקומיקס הזה, שם זה עובד הכל בצורה הכי טובה, זה הכפולה לדעתי הכי טובה בקומיקס הזה, אוקיי? אני מאוד מחבב את האלה בגיל... את מה... בגיליון, שש... התכוונתי, בגיל... לא ב... אה, כן, כן, בגיליון 12, שש העמודים השקטים שפותחים את זה, שפשוט כאילו ניו יורק המת. לא, זה ברור, זה גם האהוב עליי, בגיליון הזה אבל, הכפולה, כאילו... הכפולה שעובדת הכי טוב גם mm. ככפולה, וגם שם, זה הפעם הראשונה שבה אתה מקבל רמז על הסימטריות שקורית בקומיקציה זה, אוקיי? ששם אתה, אתה באמת אתה מבין את זה. אוקיי. Okay. <laughs> יש לנו <laughs> עוד משהו להגיד על הגיליון הזה? תשמע, בסך הכל זה גם גיליון מאוד חשוב בהתקדמות הסיפורית שלו, כמו כל גיליונות שם, שאת, ש, ש, ש, שכל גיליון הוא חשוב בפני עצמו. לא כן, אבל האם זה... כאילו, האם אתה, האם אתה חושב שההשפעה של ה... נסיינות הזאת של הנימיקיזציה של בוא נראה מה אנחנו יכולים לעשות יודע, רק כדי לעשות את זה במידה רבה האם זה לטוב או לרע. תשמע אני חושב שדיברנו על זה שיש בזה גם דברים טובים גם דברים רעים זה אני זה. כן חושב שזה, שזה טוב שהם ניסו את זה אוקיי? שכן חשבו אני כן חושב שזה גישה טובה לחשוב על הפורמט של הקומיקס איך אפשר לשחק איתו וגם עשו את זה הרבה מאז אבל כמובן שהם היו מהחלוצים שניסו לחשוב גם. איך אתה משחק עם הפורמט של הקומיקס כדי להעביר גם את המסר קצת. גם כל העניין של הסימטריות זה גם, כמו שאמרנו, זה לא רק מבחינה אומנותית. זה גם חוזר מבחינה סיפורית, וגם מבחינת ההתרחשות של הדברים, כאילו. אז יש, אז יש בזה קטע, יש בזה, זה גימיק בסך הכל, אני בעד הגימיק, אם אנחנו מסכמים את העניין. אני בעד מה שעשו פה. אני כן חושב שיש מקום לשיפור, גם בגימיק הזה וגם בדברים אחרים. אבל בסך הכל אני בעד, ואני כן חושב שזה משהו מיוחד מבחינה אומנותית, ואני בעד דברים מיוחדים. Mm. עדיף לנסות. יצליח, פחות יצליח, אבל זה שניסית זה כבר גישה טובה. טוב, אני חושב שבזה נסיים. זה היה הפרק החמישי של WhoPathCast Watchman, אני הייתי תום שפירא, את הפרקים הקודמים אפשר למצוא כאמור ב-alion.net או ב ואיתי השבוע היה... ולאדיק סנדלר. תחפשו את הקומיקסים שלו באמת לפני שיבואו בי פי די ואני לא זוכר את השם של הפרויקט העצמאי השני שלך. יש זכייה לילית ויש זכייה לילית. זה שכתבתי על הביקורת באתר אז אני אמור לזכור. <laughs> תחפשו <laughs> אותם באמת יצירות יצירות נהדרות ועד הפעם הבאה אנחנו נשאל. הוא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 Where sad has been rhymed with dad And the houses in which they've invested their city bonuses Have increased the property prices And therefore the homelessness Gabby Grey anti-climb paint and withdrawn amenities In case socialising promotes anti-social behaviour And English murder It's all over the place